Третата лекция – Афоризми за злото. Злото е празнота, липса на благо в себе си, липса на Бог. Злото е лишеност, лишеност от Бога. Ако Бог влезе в него, той изчезва. Но за сега Бог не влиза, защото има замисъл. Злото съществува само в някакъв ниш смисъл в дяволски смисъл, но не в божествен смисъл. От ангелските светове нагоре, то го няма. Един египетски жрец е казал, това, което ви казах предния път, ще го повторя, страшният съд ще дойде, когато тъмните сили обсебят 90% от света. Исляма казва, че страшният съд ще наближи, когато 90% от човечеството гласуват за гей браковете. Това ще бъде белега за друг, друга мярка за края на света. Дяволът знае, кога сме отпуснати и кога сме в съмнение и веднага атакуваме. Достатъчно само един миг да се отпуснеш да не мислиш за Бога или за нещо духовно и той знае това. Бог не дава реална, силна на, реална сила на дявола, да изкушава избраните и не позволява на дявола да ги побеждава. Наистина Бог може да направи така, че един светец да се изкуши за секунди и да се провали. Но, понеже те са негови деца, той ги обича, не ги поставя, обикновено такива и мъдреци, никога не ги поставя в такива изкушения, в които да се провалят, защото те са избрали твърдо пътят към Него. Но тук исках да ви кажа, че властта е в Него. Тук Бог позволява при такива хора изкушенията смярка, за да направи своите избрани още по-силни и да ги укрепи в себе си. Той ги обучава, той ги тренира и той ги възкачва в себе си. Няма такъв светец, който, ако е честен, да каже, че не греши. Защото Бог може да му изпрати изкушението, Многократно по-силно от Него. Сатана и демоните никога не знаят какво реално знае Бог и какво прави в човека. Това знаят само избраните и то, ако им е дадено откровение от Бога. Грехопадението е недостиг на реалност, липса на Бог и това самия Бог го е решил а не някакъв си Сатана или Адам. Те са нямали избор, просто Бог има друг план. Бог знае защо, а това е промисъл. Сатана и Адам са били отделени от божествената реалност и тук никой не е могъл да се противи, защото Бог никога е нямал противници. Бог всякога вижда Сатана и демоните, Включително и под земята, във водата, във въздуха и така нататък. Но те не го виждат. Няма такава прашинка във Вселената, която да се движи случайно. Не съществува такава случайност. Дяволът изкушава и избраните, но Божията сила е с тях. Това означава, че те тайно израстат в Бога и в своите дълбини. Кръстените хора въобще не объркват плановете на дявола. Дявола продължава да се живее, да живее в тях, защото Христос остава неразбран и Божия замисъл остава неразбран. Кръстеният човек не се е завърнал в Бога. Това е нерешен въпрос в християнството, но учителя не иска да го разкрива. Няма как дявола да я реши да бъде независим от Бога. Нищо не зависи от Него. Когато в древността Луцифер е сияел и е изглеждал връх в творението, великият Бог в него се е криял. И в самото това сияние То не принадлежи на Луцифер, а на Бога. То е Божие и Бог чрез това сияние е наблюдавал съществата и самия Луцифер. Бог е създал Луцифер като голямо сияние, после пък го е превърнал в голям мрак. И в двата случая Луцифер е нямал избор. Единственият действащ е Бог. Бог има абсолютна власт над всяко правосъдие. Няма такъв съд в света, в който Бог да не може да влезе. Но ако Бог не иска да влезе в това правосъдие, той остава дяволите да се разпореждат. Защото той знае миналото и настоящето на хората. Той знае миналите прераждания и за това, когато трябва, се оттегля. И вие знаете какво се случва. Един от поздравите на Сатана е към своите си желая ти вечна гордост. Всички земни амбиции са верен път към дявола. Те са част от земното невежество. Христос е слязъл при евреите, защото този народ е имал много стар договор за живот в Сатана. И Христос е слязъл да разбие този тежък договор. Частично е успял. Чудовищата. Това са дивор, деформирани, извратени, стари, провалени хора които в своето минало са били много упорити в злото. Тука се сещам само за малко и се отклоня, днеска го разказах, за октоподите. Октоподите, в тях живее и, дявол, и дяволи и демони. Когато живеят дяволите, те хващат с пипалата си и смъкват жертвите. Когато влязат демони, ги карат да изяждат пипалата си, но след като дълго време натрупат тежка съдба, Влизат демоните и ги кажат, карат да изяждат себе си. Но Бог е, на учителя е видял нещо хубаво в актополите. Ей, такива пипола да имате, така да хванете Бога, че никога да не го изпуснете. Това е мярката. Така, дяволът много обича да разпалва спорови. Той, той се интересува от спора. Истината не го интересува. Той иска да има спор. Дявол е този, който силно отрича всяко разумно нещо. Реалността на Бога е толкова дълбока, че нито Луцифер, нито демоните, нито боговете, не говорим за ангелите, нито боговете познават. Богов... Те също не знаят неговият замисъл. Бог от най-голямото зло може да изкара добро. Затова Той допусна кладите, тази жестокост на църквите, тъй като те са в голям застой, там демоните и дяволите това чакаха, той ги допусна и изкара същества, които направиха подвиг и ги взе при себе си. Богомилите и така нататък. Така че това е голяма привилегия, Бог да ти вземе в себе си за винаги. Както виждате, всичко може да го използва Бог за добро и колкото и зло да прави дявола, Бог го превръща. Няма такова нещо, което Бог да не може да го превърне. Бог не желае злото, но го е допуснал заради бъдещото добро. Луцифер, злото, дявола и демоните се управляват без изключение от един всемогъщ Бог. Те никога са нямали избор. Този, който ги владее, е Бог.